Allah vah Allah vah Allah vah Allah vah Allah internet stranica minber O smijaka <enza> abghiya ila Ja oje ani sinjurul ul hadhihi sabili adu wa ykhufun ya zadikam allah subhanallah ina لك فرعون الله من فجار مصر انترنت صرنصا من من كل ما حط حجر او تراب ولكم منكم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 قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَنِ الْوُذَاءِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ amo naš post završiti bare za ovaj I da nam podari snage i zdravlja da završimo ovaj nemitni post i da nam olakša da ga završimo izbare za na naš način na taj yol subhana taala za da van islam. I da nam olakša da neka to kadro provedemo u galetu svi dao kao budu od nas amin sa planom programu ono sa sljedećim hadisom pod program i hadisa poznanog djela 40 dnev i hadisa sljedeći hadisi hadiska da se pohvarira od jama da kaže Allah ko sa nizal Allah ali Ava i Hades 10. Kuridu 10. Kudian I Ambitia Inn Allah Ta'ala Taybun La Yagbel Illa Tayba Inn Allah Amara Wa N Allah Ta'ala Amara Al-Muhminin Bima Amar Abih Al-Muhsarîn Faqale Ya Ayyohu Ar-Rusul Quluo Minat Taybate U'amal U'amal U'amal Waqale Te'ala Ya Ayyuhu الذina Amanu Quluo Minat Taybate Ma Razakna Ha Shukru Lillahi ينجيا متعددون ثم ذكر الرجل بطير السفه اشعد اغضر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وولديه بالحرام فانا استجاب لذلك ابوهي رضي الله عنه كان في في الله وكان صلى الله عليه وسلم تركا ذاهت ايزني الله ذوبا من اثيم واسيم dobro I zaista je Allah naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima te je rekalo O poslanici, dozvoljenim i lijepim mijelima se hranite i dobra dijela činite O vjernici, jedite o dobra kojim smo vas obskrbili i budite Allaho zahvalni Ta vi samo njemu robili Pa je nakon Boga poslanica s.a.v. spomenuo čovjeka koji je dugo putoval raščupane i prašnjevi kosi rukou opruženih prema nebu gospodaru gospodaru a on se hrani haramom pićamo je haram njegova je odjeća je haram odhranjenje haramom pa kako da mu se dova posluš. Hadis je zapiležio Imam Muslim rahmetullah. Što znači da je ovaj hadis sahih najveći ovaj hadis Islam jer to pitao sahija imava buhvarije muslima nema sumnije iako su neki od islamca učenjaka našli pojedinjeri ovajete koji su ucijenili za ih međutim umet se složio na tome da prihvata i uzima ono što je u buhvarinom muslimovom sahiju kao sahij predaje i što kažu neki od učenjaka o najmanju ruku imamo lijepo mišljenje o to dvojici mama iako nekad nisu možda sto posto potredili ispravnost srede i koji su zabiložili ovaj hadis je bu hurire radi Allahan i mi smo napominjali da je bu hurire radi Allahan jedan od onih koji je prenio veći broj hadisa ili kako smo rekli poznato u terminologiji mustalehul hadisa Al -muktirun. Oni koji su prenijeli mnogo rivajeta i spominje se između ostalo kao što smo napominjali da je Ebu reda djelantno prenio oko 5 idada 5 idada hadisa I spominjali smo njegov slučaj i njegovu žrtvu da bi zatim ki joj prenio sunat Allaha Na samom početku odnosno sam ovaj hadis, odnosno smo rekli i ostali, su sami po sebi jedno pravilo i nosi u sebi kako pouke, tako i pravila na kojima se grade mnoge druge stvari. I ovi hadisi su programi jer u sebi e, nosi upute i smjernice u samom vjerovanju, propisima, islamskom botonu, ahlaku, kako ćemo to inšala vidjeti u narednim hadisima, odnosno kao što ste imali prilike iščitavanje ovih trivajita, da vidite čemu sve nas uči ovih hadisi, Allahovih sanika, s.a.v. jer je sredna koja je nalazi u, -u, ovaj, u Bari Spirci. Na samom početku, Allaho po sanih sallallahu alaihi wa sallama kaže Inna Allahe tajibun la yakbar inna tajibun Zajista je, uzvišeni allah Allahe za šanu, tajib, dobar I neprima osim, neprima osim bro Ovdje Allaho po sanih sallallahu alaihi wa sallama opisuje Gospodara na vejsa i zemlje kao tajib, dobar Odnosno onaj koji u sebi nema ni jedne osobine manjkavosti i nedostatka i koji je čist od svega onoga što u sebi nosi manjkavosti ima han yer mnoge vlastiña i nečistoće je suo manjkavosti ili mah jer zavis mržnja zloba nasilje sve su tu manjkavosti čovjeka one se ubrajaju u manjkavosti jednog insana i takva osoba se ne za potpunom osobu kao što je prljaštinja od bilo čega manana i sramota a ovdje se Allah Đeležanovu spominje da je on uzvišen iznad svega toga i da kod sebe nema ni jedne osobine manjkavosti imane druga mesela jeste vezana za ime Atayim at jer ovdje Allah Bozhanih sallallahu alaihi wa sallam kaže inna Allah Atayim Inna Allahan tayyibun la yakbaru illa tayyiban. Dali je ovdje ime Tayyib od Allahu ilieti imena. Ispanci i učenjaci kažu da Tayyib nije od Allahu ilieti imena nego da je ovdje spomenuta osoba od osoba od višeg razrsta. Zato je sunna wal jama' ostavio jedno pravilno gdje je rečeno da svako lijepo ime kojim je opisan Allah Zohanu nosi u sebi osobinu kao što je recimo Ar-Rahman u sebi nosi osobinu Rahme, Milose kao što El-Basir nosi u sebi basar Vi znači svako ime nosi sa sobom i osobinu Dok svaka osobina kojom je opisan Allah Želešanu ne sadrži u sebi ime. Allahovo ime. Kao što je ovde. Opisan je Allah Želešanu kao ta'jiv dobar, međutim, ta'jiv nije od Allaho lijep i Lijepi U Kur'anu se spominje ojam kuruna, ojam Da oni nevijednici, ili protivnici, ili neprijatelji, pravi Pletke. I potom se kaže Pa i Allah Đelešanu pravi spletke kirin Allah Đelešanu najbolje poznaje na koji način ljudima Odnosno na koji način se pravi I najbolji način se pravi sve I ovdje ne možemo reći dati ime Allahu Đelešanu da kažemo Da je on spletkar Neodgleda. Jer je opitan tom osobinom iako je opisan osobino na izvodi se ime iz toga Allahu zašanu međutim i kad spominjemo neke osobine ko što je ova spominjemo i zajedno sa onih zbog čega je ona došla jer Allah zašanu spominje i kaže o oni pravi spletke nije Allah zašana pominu da samo on pravi spletke nego da oni kurune, pa i Allah zašanu pravi, pravi spletke njima odnosno sprečavaju njihovom zlu kojeg oni pokušavaju na nije, da to zlo se okrenje protiv njih. I mi dobro znamo i napominjali smo da po pitanju Allahovi lijepi imena i svojstava da postoji e, mnogo razilaženja i da su e, mnogi zastranili u ovom poglavu koji je vezan za poglavlje verovane Allahe žašanu, odnosno Al-iman billah. Jedavno je Allah dželle subsanuhu rekao smo da se ta iman gradi na tri osnovna imana. Teuhid er rububiyyah, teuhid er i teuhid er esma po pitanju teuhida mnogi su napravili grešku, gdje su recimo neki u bosnanskom negirali neka imena i pripisa Allahu džanu, neki jednim dijelom neki su pokušali tumačiti tako dalje. Međutim najjednostavnije, najlakše i najpravnije Mišljen je stavio, mišljen je nešto ne dođe. Ne. Da opisujemo Allaha Žešanu onim čima je on sebe opisanje bez poistovjećivanja, bez tumačenja, bez dokućivanja svojstva toga. Jer ljudi nisu u stanju da dokuće stvari i da ih pojasne. Potam sam naziv nečega ne mora znači da je isto sa onim što se zove tako. Kao što mi kažemo. Isti naziv kažemo noga za čovjekovu nogu za nogu drugih živih bića a dobro znamo da noga komata i noga sona nisu isti nego da ima velika razinu i neki su željeli da izvržno da kažu da kako da kažemo da Allah Zoršanu ima ruku to bi bilo od manjkaosti, međutim ako Allah Zoršanu kaže da ima ruku, ima ruku onako kako njemu priliči a ne onako kako mi mislimo ili kako je to poznato pod njegovim istorijim potom Allah poslani sallallahu sallam kaže i ne prijma osim dobro i ne prijma osim dobro i čega se vidi da odnosno ova ovaj dio hadisa čumači pojašnjava predaja koja je zabilježena kod imama Buhari lije, koji se kaže neka niko ne odjeljuje milostinu osim o dobrej zaradi Allah ne prima osim dobro Allah ne prima osim dobro što znači da po pitanju udjelivanja imetka kod Allaha Đelešanu je primljeno i kabul ono što je zarađeno halal zaradi odnosno kako je opitano u hadisu Pa Lijepo i dobro A to je u metku Halav, zaradjen u Prije svega ovdje imamo nekoliko koristi I povuka Prvo da nije mudrost Koliko će se udijeliti meta I koliko će se imati imati metka Nego je mudrost Na koji način će se zasnovati I dostići do, do toga meta Potom da djela, odnosno sve zake i ono što je udijeljeno od haram i umetka, kako se napominje, ovdje nije Kabul. Ovdje je izraz dva Jakubelu, Kabul. Islamski učenjaci tumače i kazu, može nositi dva značina. Može nositi značenje tela nagradu i može nositi značenje sviha ispravnosti. Da uopšte djelo nije ispravno. Primjer toga, Met elej istamski učenjaci su recimo različiti se popitanima Met elej hađa sa imetom koji je zarađen na nedoslovljen hađa. Gdje postoji zamišljena, jedni kažu potpunosti nije ispravno dok drugi dio istamski učenjaka nas pominje kaže da hađ je ispravan i spalja dužnost hađa sa njega, međutim nagradu za taj hađu uopće nije. Kao što kažemo U predaj je došlo da ga Allah, posanitala Allah je vseleme, na kominji i kaže onaj ko odje vraća pa ga pita nešto. Neće mu se primiti namaz će se dana. Možda bi se zvatilo zadita da onda kaže ako se neće primiti namaz, onda ne treba se desiti dana, ne planjati. Jer zašto planjati kad se ne pita? Ne, ovdje se odnosi na nagradu nem misli se da ne treba obavljati namaz ili da spada dužnost obavlja namaz dužnost ostaje ostaje onaj drugi dio a seha i spravnost namaz međutim nagradu za taj obavljeni namaz neće imati nagradu za obavljeni namaz neće imati dok sanje ga spada nakon što obavi namaz spada dužnost namaz spada dužnost Jer čovjek, i često puta, i vi znate da je napominjano, da sam namaz razlikuje se do osobe i osobe, jer neko će imati nagradu desetine namaza, neko devetine, neko petine, neko polovine, neko čitavu nagradu, znači zavisno od onih uzlova i bogobojaznosti, skrušenosti u namazu i načinu obavljanja namaza. A također, znači, nije uslov da svako ko obavi namaz ima nagrad za taj namaz, ili bilo koje djelo može spati dužnost. Ili čovjek, recimo, kome silom, zakon ga prisiljava da istvaja zekad. Ili on ne da bi pa mu dođu i uzmu načinu. San je spada dužnost zekata, neće nositi dužnost zekata. Na znači, neće biti pitak. Međutim, gubi nagrad gubi nagradu izbrednog zekijata, jer mi dobro znamo i na pomijenu je ali iskuci da Allah Želšanu kaže ono čime mi se najviše moj rog približava jesu farzovi. Odnosno da se najviše nagrađuju farzovi, obavezna djela. Za njih najviše post, najviše ima nagrade. I najveće nagrade za farzovi, odnosno veći od samih na dobro dobrovoljni djel. Znači nagrada Ne postoji u ovoj situaciji, međutim, spada odgovornost odgovornost za izvršavanje te dužnosti. Kao što kažemo, čovjek koji recimo ostavlja alkohol, ostavlja ga onako, jednostavno on u sebi nikad nije imao potrebu da ga proba. Nikad. Uopšte ga ta stvar ne privlači. Mi kažemo, ako i ostavlja radi toga, odnosno ne ostavlja ga radi Allaha Žešanu, neće imat nagrade. Kao onaj ko to ostavlja čisto radi Allaha, jer je Allah to zabranio. Međutim, neće nositi odgovornost, jer on nije činio to djelo. Nije ga činio. I tako, znači, slični primjeri, znači, pravilo se odnosi na sve ostale primere Dobro ovdje se javlja pita Ako kažemo da Allah Zelesanu ili ako je hadis ovaj ko spominjemo pojašnjava da Allah Zelesanu ne prima osim ono što je udijeljeno od halal čistog dvije. Dobro. za nije mudrost, jedna od mudrosti propisivanja zekata da zekat čisti metak. Baš od onoga što ne valja. Kako sad da objasnimo tu stvari, tu mes, early? Kako da spojimo? Sad kažemo neprima Allah za šamo, a ovamo kažemo da je jedna od mudrosti zrekata čišćenje i metka, znači da u metku u osnovi postoji postoji nešto što nije baš čisto. Razlika je u tome, prije svega, u osnovi. Razlika je između čovjeka koji se trudi da zaradi halali metak Pa između ostalog, znači, uleti nekad i dođi do imetka ili dijela nekog imetka koji mu je sumnjiv šubheli da li je u redu ili njih. I razlika ono koji u osnovi ne gleda granice. Znači, njega ne interesi. Njemu je jasno da te stvari su sumnjive ili da su jasniji šarija da branju. Međutim, njega to niste se. On kaže jasno odjesti. Rekadam, ja da malo sadakijeg odstavlja. Znači, u osnovi je velika razlika. Potom, ako kažemo da je jedna od mudrosti propisivanja zekijata čišćenih metka, to nije osnovna mudra. I nije šal. Nije uslov da samo daju zekijat oni koji sumnjaju da ima nešto u zekijatu sumnjivog i metka. Koji su ubijeđeni da je sav njihovi metak čist. Nije uslov samo da daju oni koji sumnjaju, nego je zna se koji su uslovi u čovjeka koji ispuni uslove ni slaba, i godine dana, da mu je obaveza da izvoji seća, bez obzira dali on sumnjo ili ili ne, ili ne sumnjo. Znači, razlika je razlika je u tome. Potom, mi ne smijemo dozvoliti sebi da nas nekad zavara količina nečega ili da gledamo na količinu nekada se desi da pojedini muslimani možda iz želje da pomognu islam želi da dobiju moć i meska da ga prikupe, da bi udjeljivali i pomagali islam pa nekad bi bilo i šubhelina bilo ko malo na sumnijim način samo neka ga ima mi vidimo da nije mudro u tome jer Allah Žešanuka kaže Kul la jeste vjohabitu vajtajih Vole u ađebek je kestratum habitu Kaži dobro i ono pogano i loše nikad ne mogu biti isto Pa Ma makar i pogano i loše bilo puno više Makar i pogano i loše bilo puno više Ne mogu biti nikad na istom stepen. I nikad se ne mogu isto hledati Jer nas i mi kažemo kod nas pravilo ne važi koliko imamo, nego nas interesuje pravilo koliko beriketa u svemu tome Allah Žešanu daje. A mi dobro znamo no? da Allah Žešanu daje svoj beriket i svoju pomoć. Onda, kada se ispune uslovi koje on postavio i koje je tražio od vijednika. Uslove koje je postavio i koje je tražio od vijednika. Jer Allah Žešanu po mi kaže, im tom Ako Allaha pomogni, Allah će pomoći Jeste da je Jedan od uslova Da se usimaju sebebi razodi, što godi Ako možeš prikupiti moć Ako možeš nadaviti tehniku Ako možeš razraditi situaciju Ako možeš se obrazovati u školova Da imaš što pametnije I što sposobnije ljude Sve te uslove trebaju Međutim nisu osnovni vladajući Kao što danas Nažalost daje se previše akcenta na sporeze stvari. I gleda se, kaže, gleda se, strah nam zadaje, tehnika nevjelja. Njihova materija koju imaju. Mogućnosti, koliko ulažu. I te na stvari zastrši. Kao da smo rekli, oni su već Objedili. Odnosno, mi nemamo šansi za njegoviti. kaže, ađe, da te ke kestretu sa bila. Pa to Boga bi bilo puno više. Velika većina. Više nego što ima kod tebe. Neće biti isto. I kod allaha Đelešanu niću na istom tebe. I zna se, koje je stvari Allah Đelešanu pomaži i daje i omogućava uslov da uspije. Što ne smije nikako biti znači, razlog da nas te stvari demorališu. Da nas te stvari demorališu. Da nam e, ođuzimaju snagu ili moral da nastavimo. Ako nalazimo da je materija ili nešto na drugoj strani. Vi dobro vidite I mi osjetimo lično na svojoj poštini. Da. Mnogo više, mnogo je više organizacija i ustanova koje rade na pokršćavanju širinu hršćanstva u Bosni nego i slavnosti. Gdje je recimo cifra u Sarajevu bila prije par godina sam čuo preko stotinu Njihov budžet je sigurno puno veći nego budžet naše u bilo kojim pogledima. Dobre rezultate. U odnosu na rezultate islamskog data emocionalna možemo reći što je na handlu i Možemo reći nula. Znači nije mudro šta? Ko mi se ulaži? Nogo šta loži? I zašto ulaži? Na kojima Od, neki od telefona pominjuju i kažu da je pije tu uslova da bi dijelo bilo potpuno. U potpunjenoj primi. Na prvom mjestu kažu vjerovanje u Allaha Đelašana. Iman u Allaha Đelašana. Jer mi dobro znamo da nevjedniku koko god da činio dobra i koko god činio dobrih dijela i dobro djela dobročinstva na sudnjem danu neći. Nego ćemo Allah Đelšanu još na dunjalku vratiti i nagraditi za njegovit da Potom kaže spoznaja istinu. I jas čovjek može vjerovati u Allaha Đelšanu, međutim ne ne spoznati pravi put, put, istine. Gdje ćemo naći danas ljude koji osnovi tvrde da vjeruju u Međutim, put istini, odnosno put Kur'ana i sunneta je sasvi na drugoj stani odnosu na onoj na kojoj sunni. Gdje recimo dozvoljavaju ako odlu, gdje recimo opšte ne uzimaju Kur'an za izvor vjere, sunneta, izvor vjere i tako dalje. Znači, takvi nisu spoznali šta? Put istine, pravi put, srata mu se takvi put Kit'aba i sunneta Allah, ko sam nikada dolašio to znači da nisu ispunili jedan od uslova da će bi zelobiti potom nakon vjerovanja u Allaha i istini, istini uslovljavate da djelo bude iskreno radi Allaha dželle da djelo bude iskreno radi Allaha dželle soli je taj može vjerovati u Allaha spoznati pravi put uspuno, a ne, sunneta. Međutim, ukoliko ne ispuni u uslovi vlasa, da je radi Allaha, od takvog dijela, nima nagrade. je čovjek može vjerovati Allahom, ispuni sve uslove šartove i ruknove namaza Međutim, u osnovi, ako namaz njego bude radi nečeg bude mimo Allaha, liče ono namaz nije Potom sljedeća stvar nakon ove tri stvari znači narod i kaže 2 se poslije je sunnet. 2 se poslije je sunnet. Odnosno ako čovjek pozna, vjeruje Allaha i spozna istinu i očisti svoj nijet Ali čini djela suprotna djela sunnetu Allaha poslanika sallallahu alejhi Odnosno, nisu na osnovama na kojima je bio sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije ispunio uslov da njegovo djelo goditi. Jer mi su namjenjali predaj odaje Rabbul Allah. Jejasna Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, postavi opravila za vanjska djela. Kaže mena amile amalan, laita alejhi amruna fa huwa ko učini neko djelo koje Be, nije u suzglasnosti i ne saže se s onim na čemu smo mi, odnosno naša vjera prvo je red jasan odgovor, to djelo se odbija što znači to djelo nije primjer znači to djelo se odbija i sledeći uslov Daljnja peta stvar jeste Halal ishana Kao što ćemo vidjeti U što smo vidjeli iz hadisa poslanika Zalallahu alihi vaselam Gdje se tašno napominje Da Je jedan od uslova Da bi djelo bilo primljeno Odnošno dola tako I sama djela Da bude iskreno radi Allaha Česušana, Odnošno da bude Čovjek da se hrani Halal izhana. Nekad šetan nalazi puteve da donete različite ove svece. Pa recimo, šta se deci? Čovjeku možda dođe nekad da kaže, ako ja steknem nešto, ili dođem do nečega na haram i metak, i od toga udijelim nešto, znači, dobra djela su uvijek više nego zla, loša, pa će to poistovijeti ti izpisati. Kao primjer, šeji tam dođe čovjek koji kaže ovako, ako kradeš dva jajeta, jedno udijeliš, imaš dva grijeha, znači ukrosiš tamo, dva jajeta, imaš dva grijeha. Ako jedno udijeliš na Allahovom putu, imat ćeš deset dobrih dijela, jer je dobro dijelo deset dobri djela. Tako se brojim samom. Što znači, na jednoj strani imaš deset, a na jednoj imaš dva. Znači puno i više dobri djela. To je jedna od načina ili šetanskih vesveta ljud, koji ljudima omogućava ili potpomaže njihovom zlu. A mi u osnovi kažemo zasnovano, na, na osnovu pravila koji radi s pavloha, ko sam nikad sam mogla Da u osnovi ono što si ti od toga djela nije uopšte nije uopšte primjeno iz razloga što nije od halal sada. Pa onda Mahometova poslanica sallallahu alejhi ve sellem kaže i onda još napominjemo da tu Mahmud kaže da ljasina ne može ne može oprati prljaž nego čisto pere ono što je prljavo. Odnosno dođe da kaže da prljavi metak ne može oprat znači prljavi metak, nego čisto pere prljavo, a ne prljavo da opere prljavo. Potom vam vam poslanike na pominji kaže da Allah Želešanu naredio vijednicim ono što je naredio poslanice. Znači da je ova naredba koja je spomenuta ova dva aeta već bila naredba poslanice. I da je Allah Želešanu tu istu naredbu naredbi i vijedicama. I su narazu na ređivi i vijedicama. Ovdje vidimo jednu stvar koja pobija stav pojedini koji tvrde da čovjek kad dostigne određenu zaređu, spara i obaveze islamasanja. Ili pojedine obaveze islamasanja. Ili da se njegova jačina Njegova bogobojaznost, njegovo znanje ne mjeri njegovim djelima i nije obavezno djelati. Ako vidimo da nisu ni poslanici izuzeti od naredbi, ko daje sebi pravo da stavlja sebe na veću derevnu od poslanica? Jer poslanik sa srbom kaže Allah je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. Ono što je naredio, ono što je naredio postanici. A ne nared je samo vjerničman. I mi smo vidjeli i života naših postanika Svetolaslen i iz primjera koji su navedeni iz slučajeva prijašnjih postanika da su oni uvijek bili preteče i da su uvijek bili prvi na raditi dobra, dobre, činjenja dobra i djelovanja pokornosti kod njega. Naj najviše su i najbrže se pokoravali i najbolje izvršavali oni narede i vidimo ovom potaniku sa srbam primjer vojskovođe i najrabriji ratnika i vidimo primer najmilostivijih čovjeka koji je spreman da dozvoli djeci da se penju po njemu da mu sjedi na glaž dok je ona težda da se igraju za njim i šta ja znam znači Da Svarko nalazi primjer odnozo da poslanici celo celim svojim ličnim primjerom svako uči kako da se izdržava, ispunjava i dužnosti i obaveze islamske. Potom kaže Allah do "O poslanici, dozvoljeno je i lijep je se hranite i dobra djela činite. O vjernici, jedite od dobra koji smo opskrbili i budite Allahu zahvalni." Ovdje se napominje jedna naredba, gdje se djela za zasanu pomeni i kaže da vjernici, našto je da njihova israna i njihovi metak bude zasnolan na halal način, na, ona, na onakav način na koji je Allah Žešanu propisao da se zarađuje. I pored naredbi o halal israni, Allah Žešana ređe i kaže vama luk, hvaliha, I, i činite dobra djelaka. Ne dobra djelaka. Potom je Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam napomenuo čovjeka koji je dugo pucao prašnjavi, rašipani, kosi podigao ruke, molit će Allaha da mu se odazove njegovu dobiti Međutim, kako kaže posanih sallallahu alaihi wa sallam njegova israna, odnosno njegova hrana, njegovo piće, njegovo odjeće i odranjen je haramom pa kako da se usliša takvom čovjeku odnosno njegov život je bio zasnovan na stvarima koji je Allah zabranio znači kršio je Allahove granice u svakom povinu što kako Selep Sele, Sele Ustvali na povinju kaže mi sa Allaha cijestimo u nevoljama, međutim u rahatluku često puta ga zaboravimo odnosno kad je u pitanju rahatluku i zarađivanje i uzimanje i udovoljavanje tebi svojim protivima, tad se ne gledaju Allahovega. Međutim, kad ti treba Allah zašanu da ti udovoli svoju dobiti, tad tražiš od tibe. A nisi ispunio pred uslov nisi ispunio pred uslov da ti dovoljete prijatelje. Ovo u zadnjih dijela hadita istan slučenjaci izvlače nekoliko pouka Prvo, od uslova, odnosno od, od stvari koji e, omogućavaju da doba bude primljena, pred uslova da ovo bude primljena jeste putovanje. Znači znamo da je došla predaj, da se napominje da je doba musafira primljena. Međutim, istan slučenjaci kažu, e, nije pohvalno da čovjek masuz ili kreni naput samo da bi dobio. Ne ima nikakvog raza, nego samo će i ode, voda putuje, samo da bi dobiti. Znači nije pohvalno. Međutim, ukoliko se desi da čovjek putuje negdje poslom, znači da iskoristi tu priliku i uputi dobu Allahu Želešanu. Potom, e, izhabanom sodjeći i rasupana kosa, jedan od uslova da doba bude prijena, tako je ovdje na komijenu. Kom Mi znamo da će Allah Želešanu, da će Allah Želešanu, svakog dana na refatu hvali melecima svojim robovima koji su došli na refa da stoji govoreći došli su prašnjavi raščupani kosa pa vi budite svjedocija tako da sam ja prosti i tako dalje znači da je to jedan od, od uslova da da se dova primi jedna od stvari koje olakšava i potomagaju da se dova primi po to podizanje ruku ka nebesima jer vidimo da je ovdje čovjek činio tu stvar i potom u strajnost u dobi. Potom u strajnost u dobi. Ovdje je vrlo bitna u strajnost u dobi, jer često puta čovjek izgubi nadu ako mu se ne uslješava ili ne vidi da mu se njegove dove uslješavaju. Jer da, jer nekad dova ne mora značit ako se ne ne vidi odma ono što smo tražili od Allaha da nam dova nije ustošaan nego nego neada dova može biti odnosno dovo može la zašanu usprijećiti već iz zvo a mi smo dovili za manje ili u najmanju rupu imamo nagradu dovi kavu kaže Allahhu za za sedan a dva bade da je dova i znači da je dova kao svaki i čovjeka čoveka dovi ima nagradu koda la zašau pamakar moili ne bilo ni ispunjeno njihovu dovi. Ovdje poslije ime Sela e, spominuto je podizanje ruku. Islamski učenjaci spominju tri načina koji je spominuto podizanje ruku doli. Prvo, jeste poznat svima nama način da čovjek podigne svoje ruke, zlanove okreni prema nebecima i moli Allah za Potom, Islamski učenjaci kažu, odnosno što je potvrđeno sudnetom, da podizanje ruku i mama na butpi dok jeste podizanje jednog prsta, znači ne podiže ruki. Osim u sučaju islamski učenjaci kažu, ako dobi nakon butpi moli za kišu, što se naziva, znači u toj situaciji dok dobi samo taj dio dobi može da podigne i ruke. I između ostalog od osobina podizanja ruku prilikom dovi prilikom obavljanja namaza, elektika namaza da kisu spominite da je od znači od, od opisa podizanja našam podizanje, podizanje ruke jeste da budu ruke suprotno okrenute u uobičajnog odnosno da dlanovi budu okrenuti prema prema zemlji jer za da je preporučeno i pohvalno da se nakon, odnosno na mazljski skala prilikom dovi da se okrene odjeća naopako. Da se izvrati, znači odjeća naopako ko ima jakonu druge kakru ili nešto tako da okrene naopako. To su znači preporučene stvari između ostalog od osobina podjedanja ruku jeste da ruke budu znači, suprotno okrenute od, od, od odnošno planovi prema zemlji. Što se tiče i potiranja lica nakon dovi, Uh, Islamsku učenjaci kažu da je otprilike sedam predaja došlo koji kojima se spomne se potiru, potirili se nakon dobi međutim svi ti sedam predaja je došlo slabim da i senedom da i senedom i to kažu Islamsku učenjaci ne slabim nego i više slabim odnosno žestoko slabe predaje jer postoji pravilo u terminologiji ovaj hadisa da Uh, pojedini hadisi, odnosno ukoliko daji predaje dođu sa mnogo planata prenosioca, mogu znači jedna drugu na nadobrađuju i da se podigne hadis na stepen Hasen, da se podigne na stepen Hasen hadisa. Međutim ove predaje koje su došle o potiranju lista su toliko slabe da, ne, da se ne može na njih primjeriti ovog praga, da ne mogu to pomagati jedna drugu da se podigne na viši stepen od daji, od daji predaje. I kako vidimo iz zadnjih dijelova hadisa znači na kraju da, da jedan od uslova da bi dodav biti bila primjena ili bi nešto je od stvari koje se mogu uspjeti da dova bude primjena jeste haram haram ishrana od haram od haram meska a da jedan uslov znači koji uslovljava se jeste da čovjek će rani halal meskom da bi njegove dove bile da bi njegove dove znači bile bile primjene inače Teleposlavih kaže i da e, spominje da su grijeci uopšteno grijeci jedan od razloga da tove ne budu uslišane. Dakle su grijeci jedna od navlanja zabrana uslišavanja dove. I čovjek neka treba zapitati samog sebe u ukoliko vidi da se njegove dove uslišavaju, da vidi šta je stanje, da se obračuna sam sa sobom da pri sebi ne ima većih grijeha koji mogu biti od razloga da, njegova, da ova ne bude primjena. I još na kraju, ukoliko se deci bitna mesela, ukoliko se deci da je neko uzeo od nekoga na nedozvoljen način određen dio mjeljka, kažu islamski učenjaci može mu ga vratiti pod izgovorom da mu daje hediju da mu ne pojačnjava šta želi ti. Znači on možda onaj koga je uzeo ne zna. I ovaj sad se pokaje i želi da mu to vrati. I on mu vraća, ali vraća mu pod izgovorom znači, ovo je od mene. Ne pojašnja on da je to u stvari njegovo. Kaži sam slučenjasi, dozvoljeno je da se uradi na takav način da bi čovjek zakljio znači, sebe i svoju znamocu i da ne bi znači, došlo do nekih razmiri da, odnosno ne suglasi sa među njima među njima dvojicom. I kaži sam slučenjasi, još jedna mjela bitna, ako čovjek znači koji znači uzme imetak od nekoga na nedozvoljen način pa udjeli nešto od tog imetka znači nema nagrade nema nagrade niti on niti vlasnik imetka jer je udjeljeno bez nijeta, bez namjere činine odnosno bez u vlasnosti e, vlasnika imetka tim da onaj koji je to udjelio ima još i kaznu odnosno grije za to jer je kaže i postupio odnosno ovaj, e, postupio raspolagao je sa tuđim imetkom bez dozvole vlastnika, jer mi znamo da je u zabranjeno da neko raspolaže nečim imetkom bez dozvole njegovog vlastnika. To je znači slučaj i ovoj situaciji ako neko udijeli nečih imetka bez, bez dozvole. Ovdje uzima izuzima, ovaj, jer je predaja e, pojasna da recimo, u slučaju recimo da žena udijeli nešto od imetka bez čovjekove znači su vlasnosti, odnosno bez njegovog znanja, kažu u, u, u, u rivaretu je spomenuto da ima i ona narodu i njen muz iz i imenja dijela. To je toliko vezano za ovaj adiz. Ovaj, nakon zati je pao više, ali nastavit ćemo dalje molima lakšan žanba na opresti